Георгія дуже чутливо до декоративних моментів дипломатичної традиції захоплювала це. То була не просто сліпа, вперта відданість своїм традиціям, а радше відсутність комплексу меншої вартості перед європейським стандартом, до якого пнеться українська політична еліта. Східні жінки це носії національної естетики. Причому роблять вони це. З високо піднятою головою і виструнченою шиєю, неначе несучи на голові великий глечик із водою. Уранці подзвонив Денис. Іначе й не було вчорашнього несміливого товстого закомплексованого пупса, а був зухвало-легкий Денис Бородач. Слухай, Жорже, сказав він. Учора ввечері була міжфракційна нарада. Наша фракція «Віддає мій, тобто умовно мій, комітет вашої фракції. Як то кажуть, від нашого столу вашому столу. Смачного!» Він засміявся. «Було б і що сміятися», – подумав про себе Георгій. «За цю послугу нашій фракції доведеться дорого заплатити, напевно, одним із стратегічних комітетів». Тим часом Денис продовжував. «Я тут переговорив зі своїми. Якщо тебе твої висунуть на голову комітету, ми тебе підтримаємо. Так що дерзай!» Георгій розхвилювався. Посада голови комітету не входила в його плани. Однак, якщо ця ідея витає в повітрі, той відвертатися від такої можливості не має сенсу. Перед засіданням фракції Липинський звернувся до Кащука, щоб той висунув його кандидатуру на голову комітету – і яким було його здивування, що Іван Пехата заявив йому, «Ти що, не знаєш? Місце забив Пащенко. Послухай моєї поради, не пхайся туди, не стій йому поперед дороги». У Георгія відвисла щелепа. Це сказав Іван? Іван Кащук, якого він Георгій, немов мале дитя, за ручку вводив у політичну тусовку, вчив азів політики, радив, як вижити». «Так, ясно, що Кащук крутить задом. Він не хоче посваритися з Пащенком. Може, самовисунитися? Чи нехай Пащенко керує? Юридичний факультет місцевого університету заочно, нуль практики, плюс відомий комплекс пана з Івана, плюс вхожість до близького кола лідера – ось усе виявляється, щоб стати головою профільного комітету». Поки Георгій так розмірковував, почалося засідання і несподівано підняв руку Ільчишин. Пропоную на посаду правового комітету Липинського. Він професіонал, він професійний парламентар, класний юрист, знає всі входи і виходи, добре розбирається у законотворчій діяльності, орієнтується у реальній правовій ситуації. Георгій від несподіванки мало не підскочив. Кащук сидів як обпльований. Тут Пащенко влаштував ефектний спектакль. Обговорення кандидатур перетворилося на бабську істерику, і події розгорнулися не на користь Георгія. Поплічники Пащенка, добряче поцілували і Лепінско, і Ільчишина, а Георгієві друзі, чи то пак друзі в кавичках, відвертали очі, не бажаючи зв'язуватися з Пащенком. Вони як один згадали про термінові справи і розбіглися. Проголосували за Пашченка. Георгій встав і мовчки вийшов із засідання фракції. Це була не його гра. Сьогодні був відверто не його день. Він подумки лаяв себе за те, що спокусився на Денисову аферу. Заціпеніння не зникало. З ним таке бувало і раніше. І раніше він отримував плювок в обличчя. І знову вже вкотре виявився безпорадним у цій ситуації. Його не мов би осліпило. Оглушила. Він стояв і думав, чому так часто в цій країні у боротьбі за місце під сонцем сірятина перемагає талант – від найнижчих низів до найвищих верхів. Чому українці скорше голосуватимуть за безбарну посередність, не даючи ходу яскравому професіоналу? Ось і зараз це золоте правило спрацювало. Він юрист до мозку кісток, програв гнилому аматору. Причому його здали свої ж. Обурливо було не те, що він лишився без якоїсь посади, а те, що знову вже вкотре спрацювала закономірність. Адже таке робиться всюди, по всій країні. Талант гарує, сирятина керує. І ніколи в цій країні не буде порядку. Ніколи. Ну, журися, підбадьорив Липинсько Ільчишин. Мені теж нічого не дісталося а дерибані. Що ж поробиш? Це країна людей не на своєму місці. Як часто жартують у Верховній Раді, чому ця країна називається не Гондурас? Георгій ледь посміхнувся. Усе одно за два місяці більшовики заберуть у нас всі комітети, сказав Ігор. Задайш мої слова. Георгія це потішило. Давай пограємо якось у теніс, запропонував Ільчишин вже на ходу. І побіг, не дочекавшись відповіді. Ігор Ільчишин – людина дуже легка. Він легко виграє і з легкістю приймає поразку, щоб через якийсь час надолужити своє, виграти ще раз і ще. Я так не можу. Я – егоїст. Я маю своє его, марнославне, однак при цьому бездоганне і точне. Моє его, моє гостре око, блискавичну реакцію і майже космічну швидкість, як і Сокіл Сапсан. Моє его завжди приходило до мене на допомогу, а тепер воно мовчить, тепер воно стало маленьким і беззахисним».